El Centre Ocupacional Verge de l'Alegria està buscant noves vies per subvencionar-se com a conseqüència de la davallada de comandes que rebien per part de les fàbriques a les que normalment els subministren diferents materials encapsulats i treballs manuals. El centre que acull joves amb discapacitats tracta d'aquesta manera de donar sortida a la venda de les manualitats que es realitzen en el seu taller. La crisi, per tant, també ha arribat a l'activitat d'aquesta obra social. En aquest sentit, la directora del centre, Victoria López, ha manifestat que estan fomentant vies alternatives per combatre els efectes de la crisi estem intentant ara una miqueta és pues, eh, canviar una miqueta la, la nostra dinàmica. Llavors, bueno, pues fem algun altre tipus més de manualitats, més de, bueno, a nivell, pues, jo què sé, de racadetes, llibretes, eh, eh, peces de ceràmica o de vidre, que, bueno, intentem, doncs, pues, donar una miqueta de sortida fora del centre, pues, a partir de la gent que nosaltres coneixem o gent de, del poble, de Tiana... En aquest sentit, l'Ajuntament de Tiana ha cedit recentment una parada a les Germanes del Sagrat Cor al mercat dels dimarts de la plaça de la Vila, a la qual el centre acudeix quinzenalment. Aquesta iniciativa, que l'han portat a terme des de poc abans de l'estiu, ha tingut una resposta magnífica per part de la ciutadania. Superbé tant la gent del poble no? que ve a visitar-nos, que bueno, s'interessa una miqueta per la nostra tasca, pel nostre centre... A, bueno, compren també no? els nostres productes, ens fan encàrrecs, a, a fins i tot aportacions personals, molta, molta gent del poble també ens ajuda I els mateixos, bueno, les mateixes tendetes de, del costat, doncs també ens han acollit superbé, ens regalon coses pels nanos, bueno, sí, la veritat que és genial, eh, genial